А між тим приготування до робітницької війни швидко кінчилися. Брати Басараби наглядали над перевозом закупленого в Дрогобичі хліба, пшона і других живностей до своїх потайних складів у Губичах, на бані і в Тустановичах, де вже також замовлені були газди, котрі мали щодень довозити певну означену многоту живності до Борислава. Закуплено три величезні кітли, де мали варитися каша для робітників. Навіть про полотно на шатра не забули побратими, щоб було де примістити беззахисних, коли б жеди, змовившися, повикидали їх з помешкань. І в суботі все було готове, і по всіх кошарах понісся радісний, а заразом тривожний шепіт. Настає пора, пора, пора, пора. Так, коли на лан спілого жита вхопиться легкий літній вітерець, тихі похилі стебла ще дужче похиляться, потому здвигнуться вгору, знов похиляться, мірно хвилюючи, а повні надії колоски шепчуть зразу тихо, а відтак чимраз сміліше – пора, пора, пора а вітер гуляє далі й далі, чимраз нові хвилі будячи, чимраз ширшим кругом забігаючи, а з ним разом чимраз далі, чимраз ширше, чимраз голосніше несеться благодатний шепіт. Пора, пора, пора. Двадцятьма дорогами з Борислава спішили веслантиро бітницькі по селах і місточках, розносячи вість про нову війну. Їх виділи на Уровім і в Підбужжі, в Гаях і Добрівлянах, в Стрию і Мединичах, в Самборі і Турці, в Старій Солі і Дзвінячці, в Доброгостові і Корчені. Вість їх зустрічали бідні з утіхою, багачі з насмішкою та невірою. Декуди гостили їх горілкою та хлібом, Декуди питали о пашпорти і грозили арештуванням, але вони, налякаючись, ішли чим раз далі, не минали ні одного присілка, просили і намовляли не йти на роботу до Борислава через кілька неділь, доки вони не скінчать своєї війни з жидами. Тисячні слухи пішли по селах о тій війні, попутані, страшні, які, звичайно, плодить велика нужда і безвихідне положення. То говорено, що бориславські робітники задумали вирізати всіх жидів, то знов, що хочуть їх вигнати з Борислава. Вісті ті дійшли й до жандармів, і вони почали бігати по селах, грозячи та зацитькоючи, та допитуючи, звідки взялися ті слухи. Двадцять однакових реляцій вплило до староства в Другобичі про якихось таємничих людей, що голосять по селах комуністичні засади. Староство затривожилось і казало ловити їх, але поки то та переписка в урядовій формі дійшла до зазначених місць, наші ріпники всі вже були в Бориславі, розбрушивши три чи чотири повіти своїми вістями». Довго ще опісля уганялися жандарми по селах, ловили по селах, ловили проходячих під час вакацій студентів та вандруючих міських робітників. Їм і в голову не приходило, що можуть бути комуністичні емісари і в зрібних зароблених кахтанах, і що ті самі емісари не раз супокійно, схилені і згорблені, переходили попри них». Кінці приготування всі вже були скінчені, і в неділю розпочалася війна. Перше важне воєнне діло було те, що більша половина робітників, між ними всі несмілі, слабовиті, багато жінок та недорослих, тої таки неділі громадою виступили з Борислава. Деякі побратими бажали, щоб той вихід, конечний для повної вдачі змови і для повного притиснення жидів, відбувся потихо, без шуму, малими громадками, щоб жиди швидко догадалися, що воно таке і до чого йде. І сам Бенедьо зразу так думав. Але опісля, гадаючи і розгадуючи ненастанно, дійшов до тої мислі, що коли війна, то нехай же буде одверта. І що перший її крок, зроблений голосно і з незалежитим тиском, може відразу нагнати жедам значного страху і ослабити їх за взяття. Тож він і обстав за тим, щоб вихід з неволі єгипетської відбувся середодня, громадно, голосно. Адже і так завтра рано мало розпочатися святкування, чому ж не дати жедам віднині порозуміти, відки віє вітер. В неділю, по хвалі Божій, почали улиці Борислава з незвичайний спосіб заповнюватися робітниками і робітницями. Гомін стояв, мов, на ярмарку, робітників сходилося чим раз більше. Половина їх мала через плечі торби, під руками свитки, на собі всю свою одіж. «Що це такого? Куди ви збираєтеся?» – питали жиди тосього, то того з міш репників. «Додому, на села», – була звичайна відповідь. «Чого додому? А що ж, треба! Ще роботи в полю, а то й так нічого не заробимо». «Як не заробите? Отже, заробляєте?» «Е, з таким зарібком, і прожити нема за що, не то, щоб яку підмогу для господарства буде з нас, найдругі заробляють». Рікою поплив народ долі вулицями супокійно-сумовито. За Бориславом на Толоці вже стояли нові громади. Почали прощатися. «Бувайте здорові, товариші! Дай вам, Боже, щасливо докінчити, що задумали». Подавайте вістку, що ту буде чувати. Ходіть здорові, швидко чи в ліпшій долі знов побачимось. Звільна на всі боки, на гори і на доли. Між ліси і поля розійшлися громади робітників, час від часу озираючись на покинений Борислав, що спокійно мрів собі на сонці, мов безжурний кіт вигрівається і простягається, і морликає близь залізної зубатої ступиці, котра ось-ось клямсне і вхопить його через спів своєю залізною пащею і подрухоче йому ребра і лапки. Правда, жеди Бориславські не конче були подібні до того кота. Вихід такої маси робітників затривожив їх непомалу. Вони не могли порозуміти, що все такого сталося робітникам і чого вони хотять. Але все-таки вони хоч почасти успокоїлися, міркуючи собі. Що ж, половина пішла, а половина таки осталася, а коли б тих було замало, то швидко надійде нових більше, ніж треба. З тою надією жиди спокійно переспали ніч. Але надія їх, хоч і мала за собою багато правдоподібностей, сім разом не сповнилася».